Kap 6. Nårjedde det, da har menneskenne tog till av voks i antal på jordens overflatte og det lev fetttem døttre, at den sanne Gusøne byynteå ligge marke til menneske døtrune og så at de var vakre. O de byte å ta seg hystrur, alle dem som de valte sig. Da sa Jehova. Min ons kal ikke virke over for menneske til avgrense tid, ettersom det også er kjød. Derfor skal de stager være 10 ogju år. Nephilim befant sig på jorden i de dager, og så siden, da den sanne Guds sønner fortsatte å ha omgang med menneskedøttrene, og de fødte dem sønner. Disse var de veldige som levde i gammel tid, de navngjetne menn. Da så Jehova at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle tilbøyeligheter i dess hjertes tanker bare var onde hele tiden. Og Jehova følte beklagelse over at han hadde dannet menneskene på jorden og han følte sig såret i sitt hjerte. Da sa Jehova, «Jeg skal utsløte menneskene som jeg har skapt fra jordens overflate, både mennesker og husdyr og andre dyr som beveger sig. og himmelenes flygende skapninger, for jeg føler virkelig beklagens over at jeg har dannet dem.» Men Noa fant vilje for Jehovas øyne. Dette er en historiske berättning om Noa. Noa var en rettferdig man. Han viste sig å være uklandelig bland sine samtidige. Noah vandret med den sanne Gud. Med tiden ble Noah far til tre sønner, Sem, Kam og Japheth. Og jorden ble etter hvert ødelagt for den sanne Guds øyne, og jorden ble full av vold. Da så Gud på jorden, og se, den var ødelagt, for alt kjød hadde ødelagt sin vei på jorden. Da sa Gud til Noah, Enden for alt kjød er kommet for mitt ansikt, for jorden er full av vold på grunn av dem. Og se, jeg lar ødeleggelse komme over både dem og jorden. Lag dig en ark av tømmer av ett harpikshold i tre. Du skal lage rom i arken, og du må overstryke den innvendig og utvendig med kjære. Og slik skal du lage den. Arkens lengde skal være 300 alen, Dens bredde femte alen, og dens 30alen Du skal lage et soar, tak eller vindu til arken, og du skal fullføre det med en høyde på en alen. Och innganget til arken skal du sette på siden av den. Du skal lage den med en nederste, en andre og en tredje etasje. Og jeg, se, jeg lar vannflommen med dens vannmasser komme over jorden for å ødelegge allt kjød under himmelene, «Alt som livskraften er virksom i, alt som er på jorden, kommer til å utånde. Og jeg oppretter herved min pakt med dig. og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønners hustru sammen med dig. Og av hver skapning av all slags kjød skal du føre to av hver inn i arken for å bevare dem i live sammen med deg. Han og hun skal det være.» Av de flygende skapninger etter deres slag, og av husdyrene etter deres slag, av alle dyr som beveger seg på jorden etter deres slag, skal to av hvert gå dit inn til deg for å bli bevart i live. Og du, ta deg all slags føde som spises, og du skal samle den hos deg, og den skal tjene som føde for deg og for dem. Og Noah gikk i gang med å gjøre alt det Gud hadde befalt ham, å gud, slik gjorde han.